Medve. Egy kitömött medve körül sétálgatok, amíg sikerül legalább egy pillanatra elképzelnem, hogy megmozdul, vagy egy körhintán utazik. Az első jel a zaj volt. A kitalált hangom csak az ő jelenlétében válik beszéddé. Ezt nem illik, mert rombolja azt a képet, amit mutatok magamról, pedig nincs is annál kielégítőbb, mint rombolni ezt a képet. De a medve csak medve.